Napok alatt meg fogod haladni a százezret? Szerintem inkább a kadarkainak köszönhetem ezt, nem magamnak. Hát gondold el, hogy itt beszélgetek veled és nem érjük el a százezret. Akkor most? a kadarkait nézik mindig százezre, és közben tulajdonképpen tök mindegy, hogy kivel beszélt. akkor miért beszél -e? székkel? Hát mert a hagyomány, Ahhoz, hogyha hogy... beszélgetni kell, kell valaki más is. Nem, szerintem ő népszerű. Nem? De, de, de. Igen, méltan, tehát még nincs is vele bajom. Hát meg ahhoz, hogy megnézzük százezren előtte beszélgetni a kelet emberekkel, tehát hogy nélkül nem egy... Olyan emberekkel, akik... Igen. Rásul mozzák a szemes meg a... Meg a klikket. De a Tibor az pillanatok alatt összehozott annyit, amit másoknak nem sikerült. Hát akkor meg külön örülünk neki. Hát ezzel mondtam. Jó, jó, ez egy tragikus bukottalak az a dráma, az mindig rendkívüli nézettséget vonz. Te vagy a dráma? Hát egy szempontból igen, hogy még él, meg stb. többi. Bakás hát. Tibor. A, buk a bukott szelep. Bukott Működik. Nagyon kevés bukott szelep van. Magyarországon. A jól birot Nem lehet megbukni a Jó, ne nem zavar. Nem zavar a fogdosnak hogy ne nem vagyok elideg, én már jártam, úgyhogy azt mondták, hogy még egy ilyen, és nem lesz szemüvegem. De megvan. De megvan. <gül> Ahány szemüvegemet én összetörtem, vagy törték össze mások. És valami, ami az életed változását hozza, olyan is volt, hogy felhívták, hogy Bakács úr, Azóta? Halljuk, hogy... Igen, azóta nagyon sokat, de ez is mutatja azt, hogy mennyire a... a sziedelikus, nem létező valóság lép az ember életem helyébe, azóta csomó ember fölhívott igen telefonom, hogy ezt szeretni, azt szeretné, azt szeretné. szeretné. Az a legviccesebb az volt, csak lehet, hogy nézni fogja ezt, hogy mondtam, hogy többet nem írok, és fölhívott egy könyvkiadó, hogy szeretnek kiadni könyvet. Tehát akkor rájöttem, hogy egyáltalán nem veszik komolyan, amit mondok. Tehát tényleg nem írok, tényleg befejeztem, de aztán arra gondoltam, hogy majd úgy fog megerősíteni ezt a mondást, hogy azért nem írok, mert a legjelentősebb szerzők nem írtak. Mondjam, Jézus, Budha, Csokrates, tényleg nem. Jó, de ezt most tudjuk vizionálni, hogy nézik az emberek a kadarkait, és akkor azt mondják, hogy a bakács, írhatna nekünk valamit. Igen, igen, igen, eszükbe jut, hogy egész, és ez a kadarkai nélkül nem jut az eszükbe. Nem, nem, nem, az, ez nagyon érdekes, hogy azért tényleg a, a bulvár határozza meg, a bizonyos értelme azért bulvár, azért mondjuk ki a kadar, ö, ö, pozitív értelem. Jó értelme, mert bulvár, igen. Igen, az. Igen. Ö, ez a szavakon túlcímű volt? Az, az, az. És akkor hogy visszakerülök a, a nemzeti tudatba, Ny nyugi, el, el, nem szabad, hogy el, el, elszúrom majd nyugi. Én kifejezetten drukkolok neked. <gül> Na, a Nem az, hogy bejön. A süürj el? Nem, hogy pozitívan. Nem. Nem. Nem, nem. nem tudom, csak az a baj, hogy. Hát én úgy ismertem meg a bakácsot, mint a világcsászárát. Jó, de, de, de nem hiszik el, hogy az ember életébe szakaszok vannak, és vége a császárságnak. Vége. Nem is akarom. Jöttek volt csináljak YouTube csatorn, mindenféle ötlettel jöttek. És éppen próbálom nekik mondani, hogy nagyon komolyan mondom, hogy vége. Nem, nem, na mindegy. Tényleg vége, Ö, azt tudom, hogy mennyire határozott bennem ez az elszállás. De már ott, az a Kadarfejnél is mondtam, hogy én például nem akarok a, a az érdekes lenne, mert valaki írte, az érdekes volt, hogy a magyar szakszervezet feltámasztásában vegyek részt. Mint hogy. Korábban is voltak ilyen vágyaim, és a, a kapói valósokat... szakszervezeti? Szakszervezeti mozgalom. Ja, hogy általában. Általában. De, hogy általában. általában. És a, a, az volt az egy, hogy megállta egy pillanatra a, a, ez a... Most is hívt szerintem valamelyik szakszervezeti megbizott. Bocsánatot kérlek, hogy nem kapcsoltam ki. De a lényeg az, hogy az, az érdekes volt. Tehát a, a, a magyar ki kapcsolni, az, De nekem nem okos telefonom van, csak mondom. Jó, ma megoldja, megoldja. De csöngésről megismered a szakszervezeti mozgalmat? Nem csak vicces, hogy... hogy... Kérdezzétek, ez egy olyan telefon, ez egy nem okos telefon, ez a világ legmenőbb buta telefonja. Jó, akkor kapcsoljuk ki. Ja, most kikapcsolom, és... Hogy igen, az érdekes kérdés lenne, hogy tudnék-e bármit tenni a magyar munkásosztályt, a, a, a, azért talán összeszedném magam, de ennyi. De ne arra, ugye, megnézte a kadarkait, és akkor felhívott téged, hogy bakácsértes. Igen. Tudna valamit tenni a munkásmozgalom érdekében? Igen. Az érdekes, nem? Mert a munkásosztály. Azért ez sík... így ebben a formában? De... Örülnek egy ilyen hívásnak, mármint, hogyha... Jó, jó csak egyrészt... Ő is ő... vagy... Téni? Én azt mondom, hogy ennek örültem. Ez, akkor így meg egy kávét? Nem, nem, szerintem a munkás sincs, mint olyan, tehát azért nem ez egy... Értem, nem aki telefonált. Az, az érdekes módon rájött arra, hogy rettetes jó szervező képessége van, lázítani tudok, meg stb. stb. De nem hiszem, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom miután Hon szétvették az az újra nem fog benne. Kapóival sokat beszélgettünk erről, és akkor kinevezte a smukkandort, és akkor ott vége lett. Szalakom, smukkandor volt egy darabiga, igen. Szakszervezeti jelöke. Egy ilyen azsamprovokatőr képzőt azért úgy el tudnék képzelni, hogy ezt vezethetnél. Azt igen. Mert hogyha mégis úgy döntenél, hogy segítesz a munkásosztálynak és a szakszervezeti mozgalomnak így feltámadni, akkor jövök, bada vannak. A az lenne segíteni, mert én nekem ez... A bakás felfutatná a munkás mozgalmat, Igen. és utána lopna egy szalámit. Mert az nagyon fontos, hogy ha fönt van, akkor nem maradjon fönt. Mert akkor én ismerem. De akkor gyárat já, kéne lopni. Elké... Nem. Bármit. Csak, nem nem de, mindegy. De, oké, rendben, de az a dolog lényege, hogy nem maradhassa nagyon sokáig föl. Hanem hogy onnan bukjön egy kurva nagyot, és mm -hmm. akkor kezdődjön előről. És akkor meghívja mégint a kadarkai. De hogy ez az ember életében általában így van, nem kell ahhoz szalámit lopni, tehát, hogy, hogy uh, hullámzik az élet. Tehát, szóval, már bocsánat, de hogy tehát tényleg az van, a hogy flow. Igen, az van, hogy nem vagy mindig fönt. Jó, de hát a hullámsebesség, vagy a hullámgyakoriság. Hát az nyilván az a saját életettől, meg a saját ritmusottól függ, meg attól. Hát hogy... meg, az <gül> meg az Úristentől. Meg a az Úristentől. Től. Meg az életemtől. Meg a kutyának egymás mellett a Nem, tehát hogy szóval igen, persze. Mindenkinek megvan az a hullámzása, és maximálisan értem, amit mondasz, hogy, hogy van, aki nem. Nem kívánkozik fel oda-vissza, ahol mondjuk volt. És ja, ja. vagy, vagy ha igen, akkor egészen más formában. Tehát, hogy szóval, a kétszer... A vezető még nem volt a Tibor. Azt mondom, hogy az, az meg is mozgatta a, mozgat a fantáziáját. Nem, nem meg is mozgatta a, mozgat a fantáziáját. Tehát, hogy valami olyan, ami kicsit kiesik a komfortzónából, de mégis, mégis izgalmas, azt szerintem működik. Én is voltam a kadarkai vendége, ti voltatok már? Nekem volt vendégem a kadarkai. De ha lehetnél a kadarkai vendége, Lennék. Uh, akkor milyen telefon szeretné után? Utána milyen telefont? Semmiet. De mit a tip? <gül> semmi <gül> Tényleg semmi ilyet <gül> Hát attól függ, hogy az Endrénél mi lenne a téma, vagy hogy miről beszélgetnénk. Igazából Mondjuk... azt szeretném, ha Endre után felhívna, és azt mondta, hogy kösz, jó volt. Tehát, hogy igen, ez elég lenne, köszönöm. Ja, de, de hát Endre nem <gül> utána hívna föl, hiszen ő nem akkor hallaná, először, mikor a dásba, Persze, tudod? Csak tudod, kis idő eltelik, és így tényleg leesik a dolog súlyával együtt, és Endre tényleg azt érezni, hogy ez egy jó beszélgetés van. Igen. Egyébként annak én is ürülnék, de ha már megkaptam a kérdést, akkor én attól tenném függővé, hogy melyik műsorában lát engem vendégül. Tehát, hogy mondjuk a, a már nem létező, aztán abban is voltál a világtalálkozóban is. volt -e, ugye? Igen, talán. Egy pár éve a Mihalik Enikővel volt. Igen, mert... igen, igen, világtalálkozóban. Hogy, hogy mondjuk egy világtalálkozóban Badarka vagyok a, a mihalik régen. Hát mondjuk... Hát, Melyikünknek volt meg a Mihalik? Hát, Tiboron és, kívül. És a kadarkai, ugye? <gül> <És amelyiknek gül> Kétszer is. Hát, pedig igény volna rá. A kadarkaira. Persze. <gül> azért bebigyük tovább. Endre nagyon rendben szeretünk, Endre. Endre nagyon szeretjük. Endre imádjuk. Vagy pedig mondjuk a, a, a az Élni Jó című műsort. Attól függ, hogy miről beszélünk. A legújabb. Egyébként baromi jó koncepciói műsora, aminek a címe nem fog most a mm. mi az öt legfontosabb ö, ö, ö, dolgáról kérdezi az adott talán. Mint most legutóbb a Lincényi Márkót az öt legfontosabb nőről kérdezte az életében. Tehát, hogyha egy, mit tudom, egy ilyen, ilyen után felhívna valaki uh, Klári, Fanni, Mari dözske, hogy, hogy, hogy uh, szeretnénk él lenni látszólag a hatodik, de igazából a legelső leszek neked. Uh, vagy mondjuk arról busonganék a, a szavakon túl, hogy uh, hát mi mindig cipelem a sörös horlókat, és sehol egy, egy, egy jó uh, netto 750-es munka, és mondjuk ennek kapcsán hívna fel valamelyik igazgatótanács. Uh, legnagyobb fejüvje, hogy hát akkor Csider, megkívánunk egy milliós netóval, csak hogy, tehát hogy nem mindegy, hogy nem meg a melyik én jól értettem, értettem, hogy először arról beszélt, hogy nincsen nője, vagy ez rosszul De értettem. Én is úgy vettem, nincs nője, de aztán a pénzre váltott. Igen, hogy ezt, most én ezt jól értettem. Nem, az, nem. az volt, hogy az, az örülne egy olyan telefonnak, ha jön egy igen. És ezzel lezártuk a gondolatot, igen? és aztán következett az, hogy egyébként egy másik telefonnak is örülne. Értem, de a, az, az a... mit jelent a hatodik? Az, az, az, az, Mi az arról, hogy, hogy legyen egy nője. Igen. Ö, uh, nem. Hát nem, nem az, hogy legyen, hanem hogy így ennek örülne. Hát, hogy ez, ha felhívná egy, egy nő. értve. Aztán... Nem se baj. Igen. Szóval, hogy ö, ö, örülnék, hogyha megcseredne igen a, a telefonom. Ö, és annak is rülnék, hogyha a barátaimon, családomon és haragosaimon üzletfeleimen, egykori üzletfeleimen kívül, akik megdicsérnek, hogy milyen szépen, okosan és dadogásmentesen és faszán, bátran elezéki múlt beszéltem a, a klubrádióban, ezen túl megkínálnának valamivel, ami még legjobban az esne, hogyha, hogyha visszautasítanám azt a, a, a, azt a generózus ajánlatot, amit, amit feltesznek nekem. Ennek a körnek a végén is ki tudja, hogy hány kör van még hátra. Ugye a pian először van, és kérdezte, hogy hogyan fogunk beszélgetni. Láthatom módon nem okoz nekünk gondot, hogy miről beszélgessünk, de mindenki hozhat magával egy témát, és te meg is írtad, hogy miről van szó, és azok közül én most ezt a Petőfi ízét ide. Petőfi uh, zenei tanács? Igen. Cs. Cs. Én ugyan erre gondoltam. Úristen, tényleg? Ugyanez, ugyanez gondolt. Egy rúgóra jár az agyunk. Nagyobb. Marha jó. Lennél az előadója a történetnek? Hát az történt, hogy tíz darab embert uh, kiválasztott uh, a, a Petőfi zenei alapítvány, vagy egyesülés, vagy, vagy nem tudom, tíz zenészt, hogy uh, alkossanak egy uh, testületet, tanácsadó testületet, ami a Petőfi Rádiót, a Petőfi tévét, az A38 hajót és a Petőfi Zenei Ügynökséget uh, úgymond uh, atyai jó tanácsokkal uh, kerelgetni, és itt az atyai jó tanácsok uh, kifejezetten érvényes, mert hogy tíz darab férfi emberről van szó. Uh, atyai afa, korban? És, nagyatyai korban? Atyai, korban, nagy atyai, atyai és nagyatyai korban manapság azért már Sűrűn előfordul az ő korukban az atyaiság, vagy az se, de hogy ezek a zenészek bekerültek ebbe a testületbe, és kíváncsi volnék, hogy, hogy ki mit gondol erről a. Egyrészt a. Én azt tudom, hogy ma egy közel ismerősen beszélt az egyikükkel, aki. Nem nagyon szeretett volna nyilatkozni, egyszerűbbé mutatni. Nem akart, és nem is értette. Politikai provokációnak gondolta a kérdés felvetést, hogy ő egyébként miért mondott igen. Aha. Hát egyébként lehet. Lehet érteni, hogy ez a grémium ez micsoda? Nem, azt én még nem tudom. Ha... Ez olyan, ahova a Tibort is hívhatták volna, tehát ez olyan, mint a munkásmozgalom? Tibor felemelt az újját. Nem, de ha egyből lehet a lényegre üh, csapni. Már doktor Máriásnál fölmerült bennem a kérdés, hogy lehet, hogy rettenetes változások kapujába állunk, ugyanis mondjuk azt, hogy a NERV a NER soha semmiféle konszolidációba nem gondolkodott. De van egy rendkívül problematikus terület, ez a kultúra. Hm? És az, hogy ő munkát... Ja, én beírtam a Facebookra, hogy Mindegy, nekem a Máriási megfestett, engem szeretem a zenéjét, stb. De hadd mondjam ki, elképesztő dolognak tartom, ha valaki ettől a hatalomtól elfogad mondjuk egy kitüntetést. Amikor ezt beírtam, akkor nagyon sokan nekem estek, hogy miért vagyok ilyen szemét. Olvastam. Amikor, hát ez egy nagyon rendes alternatív punk, vagy stb. Pont erre gondoltam, hogy az azért... meg egyébként is uh, fura, hogyha... Egy pan, mikor fogod el kitüntetéseket? Jó, jó, jó, jó. Állami díjas bankba az meg. Pár Máriás Máriást imádom. De. de én arra gondoltam, hogy a lovasival azért összevesztem, mert a kosú díjat elfogadta, akkor méltánytalan dolog most befogni a pofámat. Uh -huh. És akkor nagyon érdek, szerintem nagyon jó vagyok a, a, a Bognár Raszilával. ráírt hogy de hát a bukta is kapott díjat. És akkor ilyen kicsit bizkálóan visszaírtam, hogy ez a konszolidáció. És hogy már másodtra történik meg, ugye Siami, hogy mondom, a konszolidációra utaló jeleket, akkor a, a három név van, emlékszem, hogy a, a, ami nem, a Bognár, én azért őt más személyiségnek tartom, és volt, volt, hogy most elfelejtettem, hogy elkezdődött. Az azért rég... Bognár azért gazdaságilag ennek már réges régi része igen, de képzelőd, nagyon szuverén, önálló gondolkodású ember. A, a, azért az nagyon nehéz hogy 38-as. hajót. Még ismerem is a történetét, hogy csúszott bele a nerbe. Vicces volt, elfelejtette, hogy amikor áthozza a hajót, akkor ott különböző pénzügyi áfa és egyéb problémák vannak, és akkor a csányi bepuszított az egészet, és innentől hát csak nézett ki a fejéből. Tehát, Még jó, hogy bele nem lépett, hogy a, a, igen. a. Csak azt mondom, hogy az döbbenetes, ugye ez, ha, ha, ha ez történik a kultúra területén konszolidáció, akkor hadd mondjam meg a magyaroknak, hogy a NER 150 évig fog állni, uralkodni. Ugye és mindig a, a, a NER rendkívüli problémájának találtam az, hogy nem tud kompromisszumot kötni, vagy nem tud nyitni. És a, a végtelen lojalitás... Elnézést, a, a konszolidáció és a megveszlek kilóra az nem ugyanaz. De, mert például a Szerintem a Bukta Imre semmit nem változtatott a művészetén azért, hogy Kossuth díjat kapjon. A, tehát ha nem kell kompromisszumot kötnöd ahhoz, hogy a, a rendszer részévé váljál, az, az már a konszolidáció. Uh, tehát ha Tibit beveszik a buliba, és ugyanaz pofászhat, amit akar, akkor az, az már az. Uh -huh. Tehát mert a, a, a megbízhatóság... De ez nem, ezt nem tudjuk. Tehát, nem ezt, tudom, csak mondom nektek, hogy először fölmerült a fejembe, de. hogy atya ég. Ezt nem tudjuk, azért nem tudjuk, mert hogy uh, igazából olyanok kapnak általában díjakat, és olyanok veszik át, akiknek uh, nem túl hangos a kritikájukon erre szemben uh, lehet, hogy buktaimra kritikusan erre szemben, de hogy a közvélemény buktaimra ilyen szempontból nem nagyon fogja befolyásolni, az biztos, tehát igazából érdektelen politikai szempontból. Kiesik ezen a látókörön kívül, tehát hogy nem, nem, nem olyan... Én értek egyet. Jó, lehet, uh, én is csak most elkezdtem pörgetni az olyamat ezen, de hogy konszolidációról lenne szó, azt egyébként kétlem, vagy legalábbis Évén. nem Kéne? ebben gyanús. a formában, Valóban gyanús, viszont, ha visszamegyünk, mindig van egy-két uh, ilyen uh, elem Kertészimre nem tudom, Petri Györgynek a, a, az életműnek a felvásárlása. Az, az más volt azért. Hát, igen, igen, szegény Petri nem csak a őket, mert halott volt. De hát mégis az ő Mégis csak az övét vásárolták fel. Tehát, hogy. Igen, hát ő akkor már azért olyan az nagy a nem tudott beleszólni. Nyilván nem, Kertész Imre is De Kertész Imre viszont igen, ott is azért a vannak kérdések. A először elfogadta azt a... Igen, az első nagy kosú vagy Lánc. Igen, nem is emlékszem, hogy mi volt. Jó, csak gyerekek. Bocsánat, ezt most a mondom részéről mondom, mert igazából ez a nel részéről is érdekes, hogy olyan embereket díjazni, vagy legalábbis megpróbálni díjazni, mert nyilván vannak olyan Kossuth díjasok, akik visszautasították a Kossuth de azt már nem tudjuk, mert hogy még a kérdetés előtt most már megkérdezik, pont azért, Igen. hogy ne Igen. utasítódjanak vissza, és ezek az emberek nem álltak elő. Uh, szóval nem tudjuk, hogy ez, ez mennyire konszolidáció, vagy sem. De az azt egy... nem tudjuk, csak a gyanúja. A, a gyanúja, de de értem a, értem a, a gyanú, Egy erdőtűz esetében, hogy egy-két fa kimarad, vagy egy-két fát megmentenek, azt én nem hívom a kultúrában nagyon veszélyes, mert a kultúrában az egyes szám nagyon számít. Amikor a buktával beszélgettem, mezőszemerén, akkor azt mondta, hogy Tibor fantasztikus, hogy én ábrázolom a magyar valóságot, tényleg, ha megnézed a képét, és ez tetszik nekik. Tehát tényleg áll a, a markoló előtt a kislány, és ő, ha azt, azt mondanám, olyan kemény, mint faszbinder vagy és bizonyos értelemben rácsodálkozik, most nem tudom, hogy a szó szerint így történik, mondjuk egy Kósa Lajos, hogy éme hazán. Igen. És egyszerre igaz, és nevetséges is a dolog, innentől... De a Máriással is ne... ez történik. És a Máriással Máriás is a Máriás az hogy történik. Abszolút. Csak az érdekesebb, vagy az viccesebb, hiszen ott, ott, ott a Máriásnak a, a sok idézőjeles Ö, szarkasztikus címadásai, meg a képei, ami kiröhögtették talán, remélem, én velem áldában kiszokták rögtetni a NERT. Az van, hogy a is, is, magát. A a is önmagát? A úgy A is önmagát? hogy az van, hogy ez Igen, működik is. És miért, hogy tudják a mint Pontosan. Sok, Nagyon sokan, nagyon Sok, helyes. Igen, politikusok is. Milyen érdekes, hogy a Teres nem érezte ezt az iróniát? Nem, ez, ezért le is zuhantam, igen, igen. Ő is megpróbálta, megpróbálta, igen, nem megpróbálta fél, de, nem, nem sikerült, de nem volt sikerült, de nem reflektált, sikerült, vagy, vagy, vagy, vagy nem volt következetes szerintem. Mire fogad tudnod adni ez a tanács, vagy ez az izzé tanácsokat, nem átlag fog... életkoruk meghaladja a 60 évet? Ezt kiszámoltad? Aki felhívta a, az illetőt, azt felhívta, tudja a bot, Igen. ő a legfiatalabb Igen, messze, Igen, a Igen. többi az 60 és 70 plusz közel. Uh -huh. És mind férfi, nagyon jól mondtad, férfi. Az, férfi. Az, az, az, hogy nincs, férfi. nincs benne. Azt elmagyaráztam már a Demeter Szilárd, mindent el tud magyarázni, csak azt nem tudom, hogy ezek az emberek, ha egyenként megkérdeznénk őket, hogy ott azt leszámítva azt a kóvedet, hogy felkérdezünk <coughs> őket, hogy mire kérdenek, arra tudnának-e válaszolni, vagy ez lényegtelen. Figyelj, ha én mondjuk polgármester lennék, és szükségem lenne egy tanácsadóra, akkor elsősorban nem is a tanácsadás lényegén gondolkodnék el, hanem azon, hogy az az ember tud-e nekem valami olyat adni, ami, amitől én mondjuk polgármesterként több leszek. Ha így gondolok erre a zenei testületre, akkor annak létjogosultságát érzem, vagy értem, vagy megpróbálom érteni, Uh, az más kérdés, hogy mennyire értek a válogatással, meg a. Jó, csak éppen a, a, a, a, egyet? a mostani itt ürésünkhöz viszonylag közel beszélgettem, Fenyődik György magyar tanárral, akivel kiállameztük Orbán Viktor kisköröse mondott beszédét, beleértve a szörény idézetet, beleértve a keresem a szót, hogy ez a hatalom, ez a 60 pluszosokhoz beszél, ugyanúgy, mint ahogy itt létrehoz ezt a mond 60 pluszsal, egyszer mi meg fogunk halni, hogyan fogják őket újra választani azok, akikhez egyáltalán nem szólnak? Vagy azok mind elmennek? Ez már akkor nem lesz kérdés. Ja, értem. Mi lesz a kérdés? Azt nem tudom, az majd akkor kiderül, hm. addigra meghatározzák Próbálnak ők most is szólni a fiatalabbakhoz, akár a mi majd meg. Nem bocsássátok meg ez a helyzet, ez a valóság. Csak azt olyan koncraszelektált elbaszott módon csinálják. Persze, Olyan egyéniségek, újságírók, influencerek általakít. Akkor se követnék, hogyha tehát nem... De akkor ezt, ezt ide most húzva egy vonalat. Valójában most erről a Pető Fizzéről mit állítottunk? Mert ha én most nézném a Piont, a Bakácsot, a csidet és a Fialát, azt kérdezem, hogy oké, okay, most akkor majd váltanak, de akkor most mire jutottak? Ezt nem tudom, majd a működésük alatt kiderül, hogy milyen tanácsokkal látták el. A... Szóval, hogy ez igazából folyamatában fog kiderülni valójában, hogy mi is az, amit, amit ők csinálni fognak, mert hogy ennek az én értelmezésemben látszódni akár az egész konglomerátumon, tehát, hogy valamilyen irányt kell lenne, hogy szabjon ennek az egésznek, és az látható módon működjön. Ez látható ez módon volt, nem létezik, Ez tehát, hogy eddig ez... lassan a tanácsadók országává válik. Hát... Beléjét van Tibor, aki a munkásmozgalmat. Ő a munkásmozgalmat, a műletméter Sziámi, a popot. Nem, nem az, az volt, hogy a Tibor álljon az élére. Tehát ezért hát nem ő... mindegy. Nem mindegy, hogy a szükség szükség szogat, a pirátok, azért rájuk meg egy pillanatra, mert egyrészt szeretem... Meg annyi Szulajmán tésztőt... fölkötözve a lovára. Itt meg annyi ilyen kötözőt keresnek. Szüleim már nem él, de kötözésre szükség volna. De gondold el, mekkora erő az, ami eléri a Sziámit. Tehát a Sziámi volt az, aki képes volt ott hagyni a gerendait, jó, kapott pénzt, meg minden, de kilépett... Nem akarom nagyon megbántani, mert korábban nagyon jó volt vele dolgozni, de az egyik legnagyobb szürke zónának a Gerendai Károly tartom. És le tudott róla válni úgy, hogy tiszta maradjon. És akkor jön 2023, és bevállalja a Petőfi pop de a de, de feltétlenül szükségszerűen bemocskolódik ettől a műeket? Igen, de mar, igen. De, hogy érted? De, de már elő, elő, elő, elő, előtte de. nagyon elégedetlen amiatt, amikor a válasz online az iránt érdeklődik, hogy miért ment el Igen, ugyanezt túl is akartam mondani ezzel kapcsolatban. Uh, szerintem nem biztos, nem olyan egyértelmű a válasz, hogy bemocskolódik -e ettől. Uh, uh, mert hát hiszen hasonló vagy, vagy hasonló Kritika által illetett helyzetekbe már belekerült uh, Sziámi, de nem látom azt, hogy, hogy ettől ő valamilyen politikai uh, irányba vagy valamilyen politika, politikai elgondolás által motivált szerepben lenne. De hogy írja le a következő sort, hát, hogy ha költőnek a lelke is a, a sor, amit leír a szoros kapcsolatban. Azt, azt értem, de hát attól még, attól még leírhatja ennyi. ennyi Ennyi erővel egyetlen állami pályázatra nem... A lovasi azóta írt komoly dalt ott a Létezik, mint előadó művész? Szerintem, szerintem birt párat, igen. mondjad, Ez az Al héra Hotel című legutóbbi szólólemezén van néhány egészen remekbeszavott spoken wordből, lovas is, nem kispála és a borzos, hanem lovas és dalba átúszó, hangjátékszerű Jó. cuccot csinált. most a legutóbbi lemeze kapcsán, <gül> ö, vagy a legutóbbi lemezén, Hotel Halmahéra, azt ez a címe, és pont ahogy jöttem a a klubrádión a megbeszéljüknek az utolsó, nem tudom, percét elkaptam, utolsó vendége a pont a, a Müller-Péter volt. Mert hogy a mm. felhívta őt. Ö, mm. ö, hogy hát mégis mért és hogyan is és Ez egy 25 perces beszélgetés volt kb. Mert mi megtudtuk a a, a bolgártól. Müller-Péter ragaszkodott hozzá, hogy, hogy, hogy ne legyen megvágva ez a beszélgetés, mm. hanem egy az egyben. Ö, és ö, nekem az való hogy tetszett, hogy, hogy, hogy, hogy hogy lehet, hogy csak azért merrebb az opozícióba kényszerítette őt a bolgára felkérdezéssel, de hogy, hogy ő vagy valóban így érezte, vagy pedig el tudta hitetni, hogy ez a lehető legtermészetesebb dolog, hogyha ö, ö, ö, engem a, a hazám bárki vezesse, aki mondjuk nem ö, ö, ö, konkrét tömeggyilkos az egyik kultúrpápája, aki ragonlatuk ezt, vagy azt, vagy azt, leírólag jegyzel meg, hogy a legbefolyásosabb ember a magyar kultúrában felkér ö, ö, ö, arra, hogy a magyar könnyűzennének az ügyét, ö, vagy a stratégiáját, vagy a könyzen társadalmas si si sításában vegyek részt, én, mint, én, mint a müller -Péter. Szia, mi mögöttem 45 mozgalmi múltal, uh, uh, underground és még ki tudja, mi a státuszokkal. Uh, még csak lehet, hogy meg kérdezem, hogy, hogy, hogy mi a havi apanásom, azt mondom, hogy persze. Uh, uh, Több okból is, hogyha, hogyha uh, engem akarnak, még müller Pétert, uh, presszionálni, hogy így vagy úgy döntsek, hát akkor azonnal beintek, és tudni lehet rólam, hogy az hagyja, hogy beintek, és már másnap nem, nem, nem vagyok ott. Ö, ö, ö, tele lesz, mert tele kürtőlem akkor az egész magyar ez a magyar Krubinak jó hír. Ö, Krubinak minden jó hír. Krubinak az is jó híret, van, hogyha nem Péter nevet mond. Krubi, igen, igen, igen. Krubi Abszett, számára igen. Szerintem, szerintem minden jó hír, ami mi történik pro demeter és kontra Demeter. A, ahhoz a kérdéshez visszatérve még egy félbeszél, hogy ez most akkor a konszolidáció e vagy nem, Csidre István Zoltán. Igen? Szerintem határozottan igen. És... Nem ezek az első uh -huh. lépések, amik a konszolidáció irányába mutatnak. Még csak nem is a Müller-Péter az első olyan zenei, vagy, vagy ilyen kult van, akit mondjuk a Demeter-Szilárd meg tud győzni, vagy egy ajánlatára egy liberálisnak tételezett ilyen mondott, és most csak szerénységen meg a pistájét írtja, hogy, hogy, hogy előhozakot hogy gyakgyunk azzal, hogy, hogy Demeter Szilárd kinevezése után néhány héttel felhívott minket, hogy legyünk szívesek az A38-on, hogyha van kedvünk persze, az A38-ra kitalálni egy egy ilyen lemes spoken faszasorozatot. Ő nem szól bele semmibe, Tessze. csak fasza legyen. Igen, és, és, és, jó, és, jó, jó, jó. és És mi nem sokat gondolkodtunk azon, hogy elvállaljuk-e, vagy nem, és nem azért, mert nem szoktunk nagyon gondolkodni, hogyha minket felkérnek valamire, mert szoktunk, bár én, én most nálam egy picit kevesebbet, úgyhogy lehet hívni, ö, ö, ö, tényleg, de... Csak gondolkozni akar. Nem, volt, nem, volt, nem, volt, nem volt kérdés, hogyha, hogyha nincsen ö, beleszólás, ö, sem előzetes, sem utólagos válgatás a streamekből, hogy mi mit mondhatunk, és kit hívhatunk oda, meg aki mit fog mondani, ö, akkor már miért ne csinálnánk? Meg, ne el a múltkori műsorról a betó kapcsán. És a lehalkítás kapcsán. Igen? Másrésztől... Hát, amit te hozzál előtt. Igen, ha, ha fiatalabb vagy. Amire azt hát mondta ugye nem a, a Demeter, a, hogy akkor nem rend, még nem volt, nem de a rendszer, nem a rendszer. A, a, a én azt gondolom, hogy azért nem lesz konszolidáció, mert hamarabb válnak meg a Demeter Szilárdtól. Lehet, lehet, hogy nem sikerül. De lehet, az, nem, az, nem sikerül a Demeternek a konszolidáció. A Demeter Szilárdnak, ahogy én látom, az ő létezési módja. Ti konszolidációnak hívjátok azt, ahogy a Demeter Szilárd létezik, de a Demeter Szilárd valószínűleg mindig is így létezett, és azért nem írom le másféleképpen, mert akarom megbántani. Én bennem volt egy közeledési vágy felé, pontosan ebből adódóan, hogy akkor ezzel az ember mit nyer, nem jött össze, vagy én nem hívtam föl, vagy ő nem hívott vissza, már nem emlékszem, vagy nem is történt semmi sem, csak eszembe jutott, és aztán emiatt nem akartam folytatni, mert azt éreztem, hogy ez a részéről nagyon sok szempontból egy színjáték. Ha megfú, megvakarom, nem találok mögötte tartalmat. Hol vannak? Tehát azt kérdezem magamtól, hogy miért a zenészektől azért annak idején, tehát hol vannak itt a zenei szerkesztők? Hol vannak itt a zeneértők? Ugye itt olyan, mintha a művészeket hívnánk egy olyan helyre, ahol egyébként előbb-utóbb a művészek saját helyzetükből adódóan saját magukat fogják ajánlani. Itt legfeljebb azért nem kerül erre sor, mert ezek az emberek már a pályájuk delelőjén, ha csak nem a tajgetó szélén álló ez emberek. Egy releváns kérdés egyébként. Releváns kérdés, hogy miért csak zenészekből áll ez a, ez a grémium hiszen azért a zenének nyilván más, egy csomó más fontos területe is van, ami, amiből bárki képviselhetné. És az van benne, közegi, hogy minden hát, spektrumát lefedi, hát azért minden spektrumát lenne, nem fedni, lenne, lefedi le. Fura lenne egy, egy irodalommal, csak és kizárólag irodalommal foglalkozó uh, hasonló szőrű testület, csak és kizárólag írókból. Tehát hogy ha mondjuk engem egy ilyenbe elhívnának, hát gőzöm nincsen, hogy hogyan néz ki a nemzetközi könyvpiac, és abban hogyan kéne becsatornázni a... A, és a magyar elnéző, könyveket. nekem hát, az esetben, és, ilyen ilyen jó és a Tatai találkozó a rockstarokkal. Én, én, én, én ebben a Azt látom, hogy Demeter Szilárd hogyan fényképezkedik Bródi Jánossal és Szörényi Leventével, aztán két hét múlva már valami olyasmit mond a Bródi, amiért az a kérdés, hogy ismét össze lehetne őket hozni egy fényképre, és ez mi most, ez az egész beszélgetés konszolidáció kapcsán olyanok vagyunk, mint a fidesz nak egy ilyen blikkes változata. Fú, azt ne Igen. Ez milyen durva, hajik Igen, Igen. Mi két, vagyunk a, a baloldali metropol? A Csízernek hadd mondjam azt, hogy, hogy azért vagy, szerencsés, hogy ilyen fiatal vagy, mert az, hogy nem szól bele a dologba, és azt mondasz, hogy csinálsz, amit akarsz, de a rendszer is, szóval, hogy az acél györgyi de, a rendszeri politika, is, ez volt a lényege. De, hát meg, tjubor ettől a rendszer része vagyok? Hiszen, bocs, bocs, bocs. Miklós <coughs> oannyi... a rendszer része volt, vagy nem volt része? Ö, nem tudom, hogy a rendszer része volt-e, de ö, az a rendszer, vajon annyira a, ö, ö, annyira ö, ö, vagy világrendszerű rendszer-e ez a mostani, mint amelyik Jancsó korábban volt. Tehát, ö, ö, Azért a Zemeter szerintem egyelőre, vagy ö, ö, von Haushaus, azt nem tudom, de hogy nem az a cél György. Hát biztos. Sok szempontból nem. Ö, ö, nem. Ö, a cél Györgyék meg a kádári kultúrpolitika azért ö, valamelyest hitvallásra, vagy legalábbis ö, hitvallásszerűségre készített. Gyerekek, azért, egy nem? olyan embertről beszélünk, aki egy magyar nemzetes sorozatnak köszönheti az állását, miután a prőlét kirúgták. Hát miről beszéltek? Jó, de, de érted, előtte meg a prőlét, ah, prőlé veszembe ment a fikázás állandóan. De ez úgy, ennek volt a. Nem, ezt teljesen pár. rosszul látod. A prőle fikázása, ami nekem nem szavamjárása, az pontosan ennek a szakácsnak a magyar nemzetes sorozata következő. Nem, az, volt. Az meglovagolta a balliberális bal prőlellenséget, egészen egyszerűen. Tehát, hogy de a balliberális prőellenség az a Dunának a 210 cm-es változata volt, amiből a magyar nemzet csinált egy 9 méterest. Azt én értem, másként nem, nem nyúltak volna hozzá, mert nyilván... A értem, de ez, ez a duzzasztás, műrő. ez nem az első következménye volt, hanem a sorozat következménye, amelyre egyébként akkor a Fidesz jobb oldala, vagy akkor a létező jobbik, vagy aki tudja, akkor még nem létező, mi hazánk sodorta az egészet, és a prüle nem volt arra képes, hogy megőrizze az állását, miközben egyébként mindenki a tehát aki tudta, hogy a prőlemit képvisel, tisztában volt azzal, hogy az a bizonyos kiállítás, ahol ő egyébként nem pontosan úgy valósította azt meg, ahogy egyébként a sokkal szerették volna, az önmagában kevés ahhoz, hogy emiatt elmozdítsák. Jó habert. Nem, Kassiák, vagy a, a, a tanácsköztársaság Igen, volt, én valami, de tényleg a tanácsköztársaság volt, igen. És nem akarok visszaélni azzal, hogy én ott ültem a prőlével szemben. Én nekem ugyanúgy, mint a Bakásnak vannak beszélgetéseim, amelyekből aztán soha nem lesz interjú. Háromszor beszélgettem két órán keresztül a prőlével, um, a, ebben az időszakban. Én lelkeményen azt kérdeztem volna tőle, mert én egy naív barom vagyok, hogy mit tudok neked segíteni. Hm? Pontosan az, amiről a Tibor beszél. Tehát a Jancsóval kapcsolatban, hogy akkor tudod ezt, hogyha egyébként felhívod, és nem lehetsz biztos abban, hogy mit válaszol. Uh -huh. Mert egyébként, ha azt mondod neki, hogy ennek következményei lesznek, akkor azt mondja neked, hogy bekaphatod, és lerakja, és elmegy Olaszországba. Okay. De, hogy a, a, a, a mostani popzenei Petőfi hogy mi ez az ez Petőfi ez az petőfi az az az az az Petőfi az az az az az az az az az az az az az az tehát, hogy, hogy, hogy, hogy mert, mert azt kérdezted kettővel, ezért János, hogy, hogy, hogy vagy azt mondtad, hogy, hogy hát most egy olyan emberről beszélünk, aki a plőle után foglaltál a, a. És ez mennyiben releváns abból a szempontból, hogy most Sziámi jól tette-e, vagy nem? Hogy elfogadta azt, És ez a demeter. És hogy a, szóval a demeter, mondani. bocs csak annyi, hogy, és hogy amit a demeter csinál, az. Ettől, hogy, hogy milyen előzmények után lett ő az utózmány, ö, ettől szükségszerűen, vagy, vagy fogvetelő szare, vagy lehet esetleg nyomokban jó is. Mert hogy egyébként a Müller Péter Sziámi ma a azt mondta, hogy ö, ö, többek között, nem tudom az egészet fejdezni, mert tényleg baromjasszó volt, Van még hogy, hogy neki, a, a, a, neki a könnyű zenei stratégia névre hallgató könnyű zenei stratégia, ö, neki aztánképpen tök már annak idején is. Ö, ö, és nem hinném, hogy ezt a Müller-Péter azért mondja, mert most felkérdezte őt a bolgárgyörgy, mert hogy a Müller-Péter azt hitte egyébként, és ez is őszintének tűnt a, a meglepettség a hangjában, már, mint, hogy a György azért hívja föl, hogy, ö, hogy gratuláljon neki mert a, ez a, a napidalok nevű sorozat, amit még a karanténre kezdtek el csinálni, az lett az év könnyű zenei produkciója is. Mi sem arról beszélünk, hogy, hogy ö, ö, ahogy mondtátok, pályájuk gyelelően már így vagy úgy, de túllévő művészeket viztak meg ebbe a grémiumba, és az egyik uh, ilyen a pályájának a velelőjén túlélő ember épp. Szerintem most túl, túl, túl, túl, túl, túl, túl, túl, is értem, hogy a bakáccsal csak-csak. De ti annyira fiatalok vagytok. Um, Van egy jó hírem. Türe, a... türe, de... Megöregszünk. Nem. Nem, néha van. Nem biztos, meghalhatsz előtt. Elvileg mindent meg kéne kérdezni. És aztán meg kéne akkor is kérdezni, amikor az egész gyakorlat folyik. És ugye ez még a legelején van. Véletlen feldobta a YouTube-ot, és én belenéztem, ugye Adam és Anna most egymás után két kitüntetést is kapott. Adam is Anna az egyik legnagyobb szövegíró a Magyarországon, hanem a legnagyobb. Azért nem tud a legnagyobb lenni, mert a Dusárnak is ott egy nagyon fontos helye van, és még sokaknak másoknak, de én őket emelném aki. A Bródinak is. Tudva levő. Azt én azt gondolom, hogy tudva levő, hogy az LGT-t a Freireis akkor hagyta ott, amikor a Vixinházban bemutatták a képzelt riportot, mert az az ő művészetről alkotott képével nem fért össze. Ott, megértem, zong türen, ott zongorázott. A presszer volt a fővendég az Adamisnak, és játszotta egymás után a képzelt riportból a dalokat, és ott volt egy közönség, mindenkire már nem emlékszem, Keresztes Ildikó, Frenrejszkároly. És ilyen tágra nyílt szemekkel hallgatta a képzelt riport egy popfesztiválról dalait. És akkor én az örök rakéler. Oda mentem volna, hogy meghúztam volna, és azt mondtam, hogy most mi nem állsz föl? Vagy miért nem mondasz valamit? Lehet, hogy nem kellene. Az a kép ott számomra összeférhetetlen volt a Freireyszel. Én nagy Freireysz hívő vagyok, nem régen beszélgettem vele. Nem értem. Telig elmúlt eltelt az időt, tehát vagy mennyi, hogy eltelt mennyi 40 év, szóval ez... ne, hát nem rég beszéltem. De... De nem nem az a, a, a képzett report bemutatója volt, amikor felállt. és szóval hogy a a kettő között az és az ember az ember változik, van, hogy megszok dolgokat. vagy. Amikor vagy... beszéltem, ma ugyanolyan nyilvánulat, tehát hogy ma ugyanígy csalák. Hát akkor nem tudom. Akkor de az... nem igaz. Ezek szerint nem. Megszedni már meg. Árul megellenítéti, hogy van a Ha egy a a János, amúgy? A kultúrális. Kultúra... K... János. Kulturális. Kultúra... E, kultúra... e, tudom ki, bocsánat, csak tudom, hogy. Aki énekelt a magyar zeneháza. Tudom, nekem. Mondnám, hogy ott voltam, de nem voltam volt. meghívva. Én, én igen, ott igen, voltam, én személyesen. Én igen, énekeltem, amúgy. Igen, mesélted <laughs> Mik ezek a kihelyezett tagozatok? Ez mindig volt. Mindig vannak, mindig? Ilyen, mindig vannak ilyen kis kihelyezett tagozatok, csak nem feltétlenül látod, tehát, hogy valaki többet, valaki többet szeret szerepelni, valaki kevesebbet szeret szerepelni, valaki. Nem, de valaki hol, úgy irányítja, de, a... de ki az ő főnök? Tehát, hogy ki, ki vannak szervezve a minisztérium alól, tehát hol vannak no, a kompetenciák? Hát figyelj, ezt a minisztertől kell hogy hova dugja őket, vagy hova teszi, vagy hova nem veszi Én azt tisztel. gondolom, hogy ez Orbán Viktornak a kitalációja, Orbán Viktor embere, és Orbán Viktor játsza őket körbe, mint a kártyát. Az is lehet, ezt nem tudom, nem ülök ott. Én ezt értem. Csak azt mondom, hogy hol itt a konszolidáció? Játszanak emberekkel, megveszik őket. Az a kérdés, ti azt kérdezitek, hogy, hogy korumpálja az, a, ezeket az embereket a NER. Én azt a kérdést teszem fel, én mivel tudnám korumpálni a ner Én nem mondtam, hogy korumpálja őket, meg azt sem állítottam, hogy konszolidálnak. Aha. De azt kifejtéssel, kifejtéssel, A szavazatoddal tudnád, de azzal menem, igen, ahogy, igen, az egyetlen jó válasz. Mert gondolom, nem fogod, igen. vagy hát semmi közöm hozzá, de feltételezem, hogy nem fogod. Mármint, hogy mit nem fogok? Korumpálnia nehet a szavazatoddal. Mással nem tudod? De szerintem ki, vagy nem vagy képes korumpálnia nehet. leszel, mint... mint, mint nem, a, mint nem, gyorszak, nem, szerintem a, a probléma a rendszer és az egyén között az az, hogy az de egyén... De akkor milyen szót kéne használni? Mi volt a szó? megsebezni, vagy bármi. Nem tudom, Nem, tudom. Hát ti használtátok a NER kapcsán, hogy ezeket a művészet. Konszolidáció. Hogy mivel tudnád konszolidálni. Én mivel tudnám... Bocsánat. Konszolidálni a ner Mivel tudnám konszolidálni a ner Hát, ha folyton olyan oldaláról beszélnél, ami a, nem tudom, a a csodatevő... De nem, nem ugyanannyira effektív, mint hogy a Demeter csak ennyit tesz, és mi ennyit beszélünk róla. Mit kéne nekem tenni ahhoz... Nem hogy lehet, hogy már most konszolidálod a, a Fogalmam nincs. Például, igazán. hogy itt ülünk és beszélgetünk? Nem tudom. Nem az egy érdekes kérdés, hogy mit csinálsz a független entitásokkal? Én, én ezt a, a konszolidálást Isten igazából be? akkor értem meg korábban, amikor alapvetően a média szereplése miatt egy olyan ismertségem lett, bár korábban is... E, személyes ismeretség is volt, hogy azok az emberek, akikkel mi beszéltünk, ha összeakadtunk, akkor beszélgettünk. De nem nincs semmi baj. Tehát is. ilyen ma már nincs. Ez tehát ez tehát ilyenkor tudna az ember azt mérni, hogy... Mert hát ugye Orbán Viktor hány tanácsadói köre volt? Aztán mindegyik elhalt. És mi, mindenki hogy ünnepelt, hogy abban milyen tagok vannak. Aztán egy ritkábban hívták őket össze. Aztán az egész megszűnt. Nem tudom, a Petőfi zenei tanács, pop Petőfi Pop Pető, milyen, milyen tanácsadó testületei vannak a Demeternek? Nem, most nem a Demeterről beszél, csak azt mondja, hogy maga, maga a, a tanácsadói testület, mint olyan. Figyelj, ez egy hatalom technikai kérdés, tehát, hogy, szóval, hogy van, aki szereti ezeket a tanácsadó testületeket, van, aki nem szereti a tanácsolatosztulatnak, neki van, aki az egyéni tanácsadókban bízik, van, aki a többes szám van. Hát most ez Szerintem nem egy nagy meglepetés. Szerintem a fluktuáció a nerven belül fontos, mert fenntartja a félelmet. Bármikor kieshetek, és azért... Szerintem azok, akik elfogadták ezt a megbízást. Szerintem a pénz miatt fogadni. Jár ezt pénzzel el. amúgy? Tudjuk el, nem mennyi tudom, pénz eljel? Nem tudom, és kell, én úgy kérdezem, 100 000 biztos, forinttal biztos, jár, biztos Nem baj, nem érdekel a mennyisége. De a én tudom hogy jár. Igen, Igen, de most tényleg most komolyan Ákost bizonyára 100 ezer forintos havi utatást motiválná, vagy ez befolyásolná ebben a kérdésben? Biztos, hogy nem. Tehát hogy én az... én mert azt gondolod, hogy anyagilag nagy vonalú? Ha már nézném, nézném, nézném, hogy nem. Már van, nem. Már van, hogy nem gondolom, hogy nem. Arról az nem gondolom ülünk, aki hihetetlen összegeket nyúl le. Értem, hogy azért a százezer, értem, ha jól le? Azt értem, de szerintem. Jó, jó, pont, jó. Pont, pont százezer élőnyek, De hát, hogy, hogy. De hát, hogy. De hát, hogy. Egyikük sem, tehát ö, ö, ö, ennek a grémiumnak egyik tagja sem, amennyire én ö, ö, tudni vélem, egyiküknek sem kenyerre kell ez a százezer. Én gyerekek, nem Tudod, miért rossz a gondolkodásod? Mert azt mondod, hogy kenyére kell. Képzeld, kenyére kell 100 ezer forint. Hogy neki, De miután igen. nekik nem kenyére kell, ezért nagyon fontos az a az, Ezért aztán nem is a... Magad saját életedből indulsz ki, mert raktáros vagy, és azt gondolod, hogy egy kis pénzelt tudsz magadon segíteni. Elnézést. De... Én pont, pont, ugye, pont, éppen hogy a, a zeneházat tapasztalat alapján oh. érzem azt, hogy ez a grémium. Elnézést a tévedet. Különös most jött létre, ez ilyen bolsi, lipsi, izél szokás, hogy mindjárt leszólom, pedig azt se tudom, hogy micsoda. Négy kereke van, akkor az csak autó lehet. Biztos rossz. A kocsi. Pedig. Györgykocsi. Én ahogy hallgatlak benneteket, és távolodom tőletek, mert hogy próbálok rájönni, hát elvileg ugye ez egy, én vagyok a műsorvezető. Ami egyébként ebben egy, egy társasába teljes lényegtelen. De hogy én ezt úgy élem meg, mintha ezeket az embereket, akiket ebből a tízből nyolcad, biztos, hogy közelről ismerek. A gőz nem ismerem, de annyira a ja, gőz volt az, amit csodálkozom. Bocs, Igen, Igen, gőz. A, Igen. a botot is ismerem közel. Ezeknek az, ezek az emberek ezt a hiúságuknál fogva, a szó jó értelmében vett hiúságuknál fogva, mint egy kitüntetést fogadják el. Felhívják őket, megkérdezik, hogy miről van szó, mondanak nekik egy mondatot, kettőt, hármat te. azt mondta. Szerintem az se kérdezik nek, hogy mennyi pénzről van szó. De ha én ott el, ülök, igen. Türelem, nagyjából így. Türelem, ok, türelem, nagyjából így. Ugyanakkor egyszer csak ott ülök Demeter Szilárdnál a Fettőfi Irodalmi Múzeumban, és azon gondolkodom, hogy ez a társaság, ez mire képes? És nem azt kérdezem meg elsőként, hogy hol van itt egy nő, hanem azt kérdezem, hogy figyelj Szilárd, mi ennek a digitális világnak a nyelvét, mi annak a zenei világnak a nyelvét, ahol az Azariáhon most 12 ezeren tomboltak, mi már nem ismerjük. Én a lóbenbenyt ismerem aki az egyik legnagyobb ász, vagy legalábbis egy nagyon nagy ász ebben a birodalomban, és látom, hogy a Facebookon hogy csodálkozik rá az azárias sikerére, a szó pozitív értelmében, de úgy, mint hogy azt mondja, hogy jé, ilyen is van, nem is gondoltam volna, pedig a Noresz nagyjából tikru, és nem is mikorú. És még csak nem is róla van szó hanem 60-asokról, vagy 70-esekről, mint a német alajos esetében, vagy a nagyferú esetében, akik ezt a nyelvet egyáltalán nem beszélik. De nem csak, hogy nem beszélik, nem is ismerik. Mit él meg az a zenei közeg, és az a rajongói közeg, az a sok százezer, ha tetszik, millió gyerek 17-től 24-ig, akikre ez a világ sehogyan se figyel, hiszen nem is ismeri őket. Ez egy jó kérdés. Ez, egy jó, ez tényleg jó kérdés. <tos> a, nem Á, nem, tudom, nem szólsz a de ez egy jó kérdés. Igen. Igen. Nem tudom, Igen. hogy a, az említett Gnémium tagjai mennyire vannak tisztában. Te azt mondod, hogy nincsenek tisztában azzal anyávvel, amit a nyelvvel, amit a, az Azaria korosztály, a 20 éves korosztály képvisel. Zenében talán a, egy kicsit más lehet a képlet. A, nem tudom, nem olyan régen... Egy szikoran uh, Robert nincs benne ebben a Grémiumban, de mutogattak neki a uh, fiatal zenészeket, akikről hát, gőzelem volt, hogy kicsodák, hogy mit csinálnak. Uh, viszont a zenét érzi. Tehát, hogy a, igazából rögtön észrevette a, a, azt, amelyik jó és működik. De ja, ugye itt meg nem egy... Uh, bocsod egyből csak, hogy itt meg nem egy... Uh, nem egy, nem egy olyan zsűriről van szó, Persze? akinek fel kell fedeznie, hogy, hogy kinek a gyomrából... Igen, ezt én értem, nem jut, csak ha... hogy a zenét, az, szerintem az nem... Tehát, hogy, az, hogy, hogy nem beszélem a 20 évesek nyelvét, az nem biztos, hogy a zenében annyira re releváns, mint hogy a zenét értem, vagy érzem. A, hogyha innovatív módon Folyamatosan megújulva van, van ebben a grémiumban jó néhány olyan ember, aki folyamatosan meg tud újulni, és, és egyébként fiatalokkal is nagyon sokat játszik uh, Jó, én erre Tehát, csak azt tudom ez... neked mondani, személyes példából adódóan öreg vagyok. Uh, én láttam, kivét tudott, uh, Petrovics emil és én. a pernyével, a pernyi Andrással, és láttam meg a, a presszerrel és a bakáccsal, ahol én egyébként a bakásnak sokkal jobban örültem, vagy a Fáival. Az, hogy beültetnek popsztárokat, hogy megítéljenek popstárokat, az egy külföldi mintának, a, de az, hogy egyébként a felvételin tanárok ülnek, és nem diákok vizsgáztatnak diákokat szimpátia alapján, az nem véletlenül megy. A Bakács akkor éppen, még egy esemény előtti kritikus volt a legkülönbözőbb művészeti területeken. A presszer előtt meghajtom a fejemet, mint művész, én a bakácsot jobban élveztem, ők egyébként ott ragyogóan összejöttek. Eh, az, hogy a Szikora érzi a zenét, nemrég beszélgettem vele, ez mind igaz, de ez még kevés ahhoz, hogy egy ilyen grémi... Meg hát ugye nem is az a kérdés, hogy miért vállalta el. Az a kérdés, hogy valaki mondja el, hogy ez mire van, de azt egyelőre senki sem ezt mondja el, és ezt a Müller-Péter is tudta elmondani. Felkérték, és már avval, hogy felkérték, azzal elkezdődik egy ilyen beszélgetés, holott légen előbb az ember kapott egy szervezetés és működés szabályzatot, és akkor eldönthet, hogy ennek akar-e része lenni, vagy sem, de erről most már szó sincsen. Emlékeim szerint a művészet történetben a bizottságoknak semmilyen jelentősége nem volt a művészetre vonatkozó. Ezt csak azért jegyzem meg, mert ma ültem egy terroautós sofőrrel, aki pangzenekarba játszik, és megállapodtunk abból, hogy a punk nem halt meg. nem. De emiatt, emiatt nem hal meg, mert ha, ha lehetséges az, hogy, hogy ez a Grémium a, a petőfi pop kultúrát építi, akkor a, a punk örökké élni fog. Azért majdnem úgy volt, hogy eltűnik a punk, de nem. Tehát az ellen, tehát bizonyos szempontból fontos Ákos vagy Sziámi, mert euh, van, akkor van ellenszél, akkor szembe tudok állni a, szerintem a, a, a ha, ha nézed a kultúra történetét, a, a fóvok hogyan jelennek meg az impresszől, persze, ez mindig opozícióból történik. Hála Istennek, most van opozíció. Azt sajnálom, hogy benne van a Gőz, meg a Siám, stb. stb. Ő de az éppen nem az áldóan hogy... említett lobas, hogy nemrég volt a Spiritefemben, aki elmondta most, hogy az Kispár és a borz újra. Reunion és izés, nem csak orf, és nem tudom, és egyáltalán, és most megint, és most már egyébként, most már beszélgetnek is egymással. És hajde jó, hogy ezek, akik most a slágerlista élén vannak, idézett Müller Péter Sziámi, hát ezek egyáltalán nem tudnak énekelni, nem tudnak csinálni semmit. A menedzsment, az kétségtel nem dolgozik rosszul. És akkor hirtelen arra gondoltam, hogy én egy öreg díva vagyok, aki már nem nagyon kellek senkinek se, és azt mondom a csiderre, aki szintén egy diva, de sokkal fiatalabb, hogy hát ez egyáltalán nem tud énekelni, de nyilvánvalóan nagyon jó a, a impresszáriója, hiszen nem engem hívnak. Hát szóval ez az egész, tehát sokkal jobb, sokkal inkább szól a művészekről, mint arról, amiről egyébként szólni. aki Mire kell szólnia? Hát ez a kérdés. Hát pontosan ez a kérdés. Nem tudom, nem tudom, hogy egy ilyen több. magyar sem. zenét a Petőfi Rádióban. Hát én csak lesz, szeretném felidézni nektek. Nem csak az, hogy a Prőle helyére, hogy kerül, hanem hát ugye én és a Bakás, ugye mi két mamut vagyunk, de most csak a ma saját mamutságom. Hát én ugye ott voltam akkor, vagy még ott voltam, vagy már éppen nem voltam ott, amikor a Magyar Rádióban lenyúlták a Petőfi Rádiót. Hát a Petőfi Rádió az egy teljesen más arculatú rádió volt. Az én magyar-narancsos kollégáim nyújták lesz. Tényleg síllag, csak igen. És ők most hol vannak, és milyen ideológia volt hirtelen, és mennyi vita volt, magyar zene, nem magyar zene, ilyen zene, Csuk, mi olyan zene, arányok. Az arányok mivel a törvényszerűen. lesz megint a Petőfinél egyébként. Megint. Bármint ugye a Hát figyelj, hogy ha már, ha már létrejött ez a testület, akkor csináljuk is már valamit. <gül> <gül> azért azt remélem, hogy, remélem hogy, hogy nem ez az által, egyébként teljes egészében nem ismert névsor fogja struktúra váltani a MR2 Petőfi Rádiot, vagy nem tudom most éppen hogyan hívják. Hát figyelj, a felmerülő lehetőségek, jelenlegi lehetőségek közül, akkor inkább ez a testület. <gül> Határozva meg, a... mint bárkinek az ízléset, tehát aki ott a... van azon a környéken. A <gül> Sok azt tudom mondani, <gül> hogy Petőfi tv jót vagy semmit. És akkor <gül> utána nem mondok semmit. és A nem koncerteket nem leszámítva... Hát végül is innentől kezdve hallgathatunk ebben a műsorban, tehát hogy... Ne, ez csak rá <gül> Ami a Petőfi TV-s beszélgetéseket illeti. Ó, beszélgettünk, igen, igen. igen beszélgettünk Annál hát lejjebb nincs? nincs. Kétségtelen. Az Beleértve az ott ülő riporternek tűnő embereket? Hát nem tudom, a muzikatévével TV-vel Van lejjebb. A muzikatévé TV. Havá választani kell. Inkább a Muzsika TV. Ö... Azaz a, Mert ezek az emberek be vannak öltöztetve riporternek. De a... Buzsika tv tévében mindenki echte olyan busó, amilyen. Tehát mennyi Tudom, hogy igazam van. Ebből én... <hállítól> Oké. <Okay. hállítól> Mire van ez az egész? <hállítól> Ö, Figyelj, az Nem van... tudok nagyon más mondani, csak azt amit már zel... bocspistám, csak ja, egy igen. fél planat, hogy, hogy mi ez az egész. Ö, lehet, hogy nem jól csinálják, már ezt lehet jól csinálni, lehet, hogy nem arra vissza ö, ö, ö, hajó, amerre ők akarják, hogy, hogy menjen, de ö, mi végre csinálják? Hogy konszolidálják ezt az egészet, ami ebben az országban folyik, és attól, hogy mit csinálják, solidálnak? hogy mit? saját magukban. Hát Aztán konszolidálnak. A38-ról beszélünk, aminél kisebb befogadó helyi ö, koncerthelyiség alig van. Az az az van, az nagyobb, van, van az viszont az A38-nál 500 ember befér oda. Egyrészt igen, másrészt a, pedig a programot életi. elmúlt 10 évben a befolyásoló szerep, még ha nem is mentek, igen, abszolút, nem volt, tehát az akkor is hatással van, ami. Abszolút, ezt nem is tagadom, igen. de ez a jelleg, ez már nem tud átjönni a tévén, hiszen azok a koncertek már nem feltétlenül egyeznek bele az előadók, hogy ezeket. Hát vagy igen, kisipolnak, ki, ki vagy kivágnak belőle részeket. Hát nem ez csak az, az hanem, hanem, hanem hát, jog, jogdíjak miatt is. Ja, hát az is, igen. Hogy, hogy, hogy, nem lehet, hogy nekünk szól cél az, hoz, az egész, ne? ez a konszolidáció. Én hát. nem gondolom, mert én azt se gondoltam, amit te mondasz. Nincs, uh -huh. tehát nem, nem gondolkodom, tehát én nem látok konszolidációt. Lehet, hogy nincsen konszolidáció, de a cél... Az, ö, Politikai nem, cél az, az, az biztos, az az biztos az, az az az Tehát, igen. hogy a az, hogy ilyen néprontos e e dolgokat igen. csinálni. Minél szíresebb lényegben. A és is. Ha megegyeztelnénk, az már, hogyha még a demeter szilárd nincs rajta a fényképen, az már egy fegyvertény lehet egyesek számára, egyesek szemében. Nézd már, bot, meg a gőz, meg a nagyferó. A nagyferó meg a Müller, ezek le tudnak külni? Az más kérdés, hogy le kell neki külni havonta, vagy két havonta egyszer, mikor bemennek számlát adni, vagy mit tudom én. Tök mindegy. hogyha ha elkészül egy pár ilyen fotó, aki nincs, igen. nagy ellenünk, az velünk van, ugye, aztán Azaz, nem kell mondani, igen. hogy Békely, honnan van az idézet. Elnézést, az ország zöme velük öregszik. A fiatalok számára ezeknek az embereknek a fényképe, hogyha lefényképe... Semmit nem mond, meg a magyar társadalom nagy része ez az egész jelenség semmit nem mond. hogy akkor ki akarnak korszolidálni az értelmiséget, ami nincs? Hát, hát Van azért egy jó diplomások. Vannak még ilyen rossz vannak még olyan rossz szokások, hogy befolyásolni akarják az értelmiséget. Hiszen van élnek belünk körökzödett dolgok. Azt viszont már látjuk, hogy közben közben a közösségi médiára olyan energiákat fordítanak, a megkorát, a világon senki. Nem energiák fő. Bocs, hogy a Rákai Filip alkalmatlan arról, hogy filmet készítsen, és ahhoz, hogy lek leforgátják a hadikot, az is nem jó, nem arról van szó, de. A gyerekeim megnézték, tehát tizenéveseknek tudod mutatni a hadik filmet. Igen, elképzelhető, hogy ö, ö, változtatni akarnak, persze nagyon közepes szinten a kultúra minőségén. Attól az mi nekem nem elfogadható, de el tudom képzelni, hogy van ilyen vágy bennük. Biztos, hogy van. Tehát, hogy akik a kulturális területen dolgoznak, Igen. kétségünk ne legyen afelől, hogy valamit kulturálisan szeretnének. Lehet, hogy esztetizmusában lehet. De ez tan... Azért, mert az ember kultúrával nagyon ritkán foglalkozik pénzért. Tehát, hogy, szóval, hogy az, azért ez, uh, ha, csak szóval, valami, gondolat, valami gondolatnak ott jó, ott kell jó, lenni. Nagyon jó beszélsz, hogy szersz, az. Csak az a kérdés, hogy azok az emberek, akik pénzért foglalkoznak ma kultúráért, azok vajon lefedik el fogalmilag azokat az embereket, akikre te gondolsz most? Valami, tehát szerintem 90%-ban igen. Tehát, hogy még akkor is, hogyha hülye. Tehát, hogy, látható szóval, láthatóan hülye. De hogy, szóval hogy alapvetően valami gondolatiság biztos, hogy van mögötte. A, azt nem Tudom, hogy De mi tudom, ez a, mi a gondolatiság, a... és hogy azzal egyébként egyetértek el, mivel nem tudom, hogy mi az. Szóval bárhogy, nem látom át egyelőre. Bárhogy alakul, és hogy fejlődik, vagy előre, vagy visszafelé a, a, a, a kultúrával való foglalkozás vagy a, ö, ö, akárhogy is egyre hülyébbek, talán, mondhatom ezt, egyre hülyébbek a kulturális államtitkárok és uh, miniszterek ahogy menjünk így előre, talán lehet, hogy túlzó megjegyzés volt, de nem, nem. én az, azért tartom, ö, ö, ö, nem az a lényeg szerintem egy csóember ember szempontjából, ö, és az én szempontból sem feltétlenül az a lényeg, hogy kiül a pinnek a fő igazgatói székében, hanem, hogy a múzeológusok azok jól dolgoznak-e, vagy nem onnan kibasztak-e múzeológust, azért, mert, mert ő ö, ö, esetleg ö, ö, a Petőfi kiállításban ö, felhangosította mondjuk az akasztátok fel a királyokat, vagy nem. Ö, és már pedig, ö, már már pedig, pedig nem. nem. Vagy hogy a, ö, első mondanat a főmúzeológusok a, a nemzeti múzeumban jól csinálják -e, amit ö, csinálják, -e, és, ú, és úgy csinálják-e, ahogy egy nemzeti múzeumban dolgozó ö, múze, ö, múzeológusnak kell, vagy éppen már ilyen szinteken, akár osztályvezetői szinteken, akár ö, gyűjteményvezetői szinteken is, mondjuk a, a lojalitás diktál-e? Vagy elég az, hogy mondjuk a, a, a csúcsvezető... Csúcs Amit vezető. ő ma magyaráz, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogyha a, a, a vezető bármennyire is lekötelezett lojális a rendszerhez, attól a Petőfi irodalmi múzeum, még a, a nemzeti irodalmi főgyűjtemény. És hogyha ez, nem egy, ö, hogyha ez nem egy konkrét tömeggyilkos ö, ö, ö, kormány, csak hát sajnos egy kormány, de hogy konkrétan nem tömeggyilkos, akkor, akkor tulajdonképpen, tulajdonképpen nem azt állítom, hogy mindegy, hogy mire kér föl engem a PIM, és én azt el fogom vállalni, de e -e, Engem nem Orbán Viktor, vagy még csak nem is feltétlenül Demeter Szilárd kér föl egy föllépése a pimbe, még hogyha ő tolmácsolja is, vagy ő ö, nyomja le az entet, amikor megtörténnék az utalás, hanem én a Pimnek, a dísztermében, az én barátommal, és az én barátnőmmel elmondjuk egy szép hosszú verset. Mondjuk az még pont a Prőle idejében volt, az, Igen, az utolsó búvok egyike volt, de aztán rá pár hónapra meg lett egy afféle kontinuitás, hogy tehát, petőfi az petőfi, kassák az kassák, és el ez a perc, és ne és el, férlek, hogy el fog jönni, ne jöjjön el, el tud jönni ez a perc, amikor amikor, ö, ö, amikor ez megváltozik bennem, mert elkezd ö, ö, így vagy úgy, de... Ö, tökre, értem. A ha, tökre értem, amikor valakinek ez már nem fér bele. Igen. Ez teljesen rendben van, és tök, tökre is fogadom. megtámogatom támogatom is ebben a, ebben a vállalásában. Általában nekem akkor szokott ezzel a kérdéssel problémám lenni, amikor mások elvárjuk ugyanazt, amit mi gondolunk. Uh -huh. Mert ennek nagyon sokszor, és... Kényes kérdés, de nagyon sokszor uh, egzisztenciális vonzatai is vannak. Tehát vannak olyan írók, szobrászok, anyám kínják, akik se szobrot, se, se verset, se, se mást nem tudnak eladni, és egyszerűen szükségük van havi 150, havi 200 ezer, havi, hát most már van olyan nagyon durva ösztöndi, ahol havi 300 ezer forint is kerül, szóval ez, erre a pénzre szükségük van, és nagyon sokszor Egyébként ilyen egzisztenciás megfontolásokból felülírják a politikai adott esetben egyéb más uh, nézeteiket, elvárásaikat is, és, és mi általában így kollektíven megfogalmazunk egy ilyen óriási amibe amiben ezek az emberek ott ülnek, otthon is rágják a körmüket, hogy, hogy mi mi a szóval beszélünk. Jó, á, annyit szeretnék mondani, hogy ez a jelzős szerkezet az valamilyen módon ki lesz fütyülve, tehát én mondtam, hogy magához az, konstrukcióhoz nem nyúlok, csak az Orbán-kormány minősítése kapcsán. Tehát csak, csak ja, minden kormányról azt gondolom, de jó, Értem, mindenkor, lesz, lesz. de az előző kormány általános. nem tud megbüntetni, a mostani kormány pedig bármikor. Azért nem értem. Értem, hogy már jó, bárom ezt még, a rezgést. Mondd el, és aztán nem a, nem. De mondd. De mond, mond, mond. Az, hogy a szentek és a művészek között van valami korreláció, tehát József Attila tehát az, hogy éhezel, tehát és, és mégis létrehozod a nagy művet, rengeteg példát tudok hozni. Az, hogy existenciálisan nem vagy abban a helyzetben, és ezért belemész ebbe a zsákutcába, az a, a lelked föladásához, a mondatok föladásához. az a kutya feltétlenül? Azért volt egy zseniális figura, mert Déli Tibor nem tudta megvenni de rájött hogy a felesége szeretne egy jó autót. ezt értem de nem érted beszélünk. nem a nem a cél csak azt. csak hogy csak az csak az nem, az csak elnézést, az, elnézést, az, az, az csak az csak az csak az csak az csak az csak azt értem, hogy én nem fogadom el, de nem kényszeríthetek rá senkit arra, hogy ezt tegye. Meg jön, nem várhatom jön. el senkitől? Jönben tehát van. hogy szóval hogy az van, hogy én nem csinálom. Én nem szeretném, én nem akarom. Oké. Okay, tök tartom. Maximálisan támogatlak ebben a harcban, de nem, tehát nem, nem olvashatok nem hard, senkinek. Nem nem, nem nem nem olvashatok senkinek már azért. 87 ben bemegyek egy asztaltársaságna elképesztő emberek ülnek, Balasa Péter, Esterázis, és ki az örök hétfő kötet nálam volt, és például kicsúszott, és leesett a földre, és, és mindenki arról beszélt, hogy milyen kár, hogy a Petri iszik. És akkor gondoltam arra, hogy rettenetesen savonyú lehetett a nekik, mert mit tudtak mondani mást az örök hétfőre, hogy alkoholista. Csak egyetlen probléma van, az egy remek mű, ami oda lecsúszott. Ők mondta Én de... gondoltam volna ezt, de elnézést kérek tőle. Ez a négyes működik, hogyha találunk két-három hét múlva időpontot, akkor ismét el vagytok várva, de azt szeretném elmondani, csak halkan, hogy azért a beszélgetésnek ez az utolsó pár perce, ez sok mindenről szólt, de a konszolidációról nem. Ez az életben való létezésünkről szólt, az abban való kompromisszumról, de egyáltalán nem a hatalomról, vagy a hatalom lehetetlenségét egyébként valamilyen módon tudomásul vévő hétköznapjainkról, és ebben egyébként megejtően gyarlóak voltatok, csak éppen azt a témát ejtettétek el, aminek kapcsán beszélgettünk, vagy a beszélgetés egy része szólt, ez az én olvasatom hangsúlyozom, én, én láttam így, ami egyébként a konszolidációról szólt, beleértve azt a mélységes vágyat, hogy milyen jó lenne, ha lenne konszolidáció, hozzátéve, hogy erre most már nem lesz mód, hogy egyébként ki mit ért konszolidáció alatt. Én a jelenlegi megnyilvánulásotok alapján a konszolidációt az a hétköznapi normális élettel lett azonosítva, mint ami kvázi nincsen, miközben a konszolidáció azért nem feltétlenül ezt jelenti uh én a magam részéről a konszolidációval nagyjából úgy vagyok, mint egy, örök, mint egy öröki éghes kutya, amelyik öröki arról álmodik, hogy majd egyszer nem lesz ilyes, mint az Ausztriához való felszárkózása, amikor majd megelőzzük a konszolidáció. Ez egy ilyen déli báb, tehát egy, Jaj, egy mondja, ilyen fogalom, ami oda van az agara elé rakva, mint egy nyúl, és akkor az ember fut a konszolidáció után. Már tulajdonképpen nem is tudja, hogy mi az, csak az azt mondja, hogy futnia Sőt. kell, mert ez Mond, a... nem. Pont, hogy nem. Mond, hogy nem. Tehát én csak leírólag mondtam, szinte mindent, amit mondtam, én nem tartom jónak, hogy ez a rendszer konszolidálódik éppen, hiszen ez azt vetíti belőle, hogyha egy picit is sikerrel jár, akkor az prolongálja, vagy mit csinál a rendszer élettartamát, és én ennek nem örülök, én csak azt mondom, hogy ebben, vagy az ilyen lépésekben én a konszolidációnak a, a, a, a, a, a ö, vágyát, vagy a lépéseit látom, meglépődni bocsánat, de én ennek nem ülök, hiszen hogyha nem konszolidálódna ez a rendszer, hanem, hanem azt csinálná, mint mondjuk a legelején 10 mondjuk 10 4 Gondolj, a, a, akkor az könnyebb az, dolgom lenne. Az unióban elfoglalt helyünkre ennek a rendszernek az első figurája szerintem konszolidációval nem leírható. Hát arra biztos nem? Az unió felé biztos vagy? De, nem, de mag, tehát én csak azt de mondom, jön. hogy most egy szeletéről beszélünk az életnek, Sőt, ott a Sajtottam, minél nagyobb konfrontáció lény. Igen. Bocs. Nem, nagyjá, na, nagyjából ennyi. Tedd a, a pontot. Pam, pont. pont. <gül> Csider, Bakács, Pion, Fiala. Legközelebb két vagy három vagy négy hét múlva. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Viszont hallása, viszont látása. Pont.